Gazte noraoa Euskal Irratietako gazteei zuzenduriko saioa. Gazte noraoa hau ire saio baduketa. Arratsal Leon entzule guztioi eta ongi etorri Euskal Irratietako saio berri honetara. Gazte noraoa gazteeri zuzendutako irrati saio berria asier arbelaitz tolosa nauzue eta antxeta irratitik ipar euskal herri osuaren zat ariko natzaizue. Iliabeteko lehen asteazkenero arratsialdeko zazpietatik, iuntzeko sortziak bitartean. Gazte nora oa saioan emankizunero gai baten inguruan ariko gara hizketan. Eta gaurkoan urriaren seieko asteazken honetan iraia bukatu zaigula eta iraia sartzearen hilabetea izaten da udako borrak bukatu eta ikasketetan edo lanean hasteko hilabetea eta gu zuzen ere hortan. Eta guk aintzuzen ere hortan jardungo dugu gaurkoan aintzuzen ere sartzearekin lotuta ikasketei buruz ariko bai gara, baina ez ikastola, liseo edo kolegio mailako ikasketetaz, baizik eta goi mailako ikasketetaz, hau da, unibertsitate mailako ikasketetaz. Ikasketa horietan ohikoena aztertu beharrean, hau da, Po, Bayona, Bordele, edo eta Bilbo, Donostia azte izinguruan gelditzen diren ikasleen, kasuak aztertu beharrean, ba, ez ohikoena aztertzera ere joko dugu, eta ez gara bakarrik, unibertsitateko graduetan, unibertsitateko ikasketetan, geldituko noski goimaiako ikasketetan beste hainbat ate ere baditugulako Gazte, nora hoa Euskal Irretietako gazte izuzenduriko saioa Goimailako ikasketak, Baxio Ondorengo ikasketak izango ditugu izpide gaurkoan, esan bezela. Eta hasteko unibertsitateko ikasketetara joko dugu. Ain zuzen ere, Frantzia mailara eta Ondarribiatik Parisera ikastera joan den Eider Amundarain ezagutuko dugu. Sorbonako unibertsitatean fizika ikasten ari da, baina hortaz gain ere irungo Santiago tarrak elkartean piraguista bada. Hemendik Parisera joanta han bere bizia nola daraman ikusiko dugu. Arratxal León eider? Arratxal León, zer bon dut. Ondo, ondo zu ere, ondo zabiltza? Bai, ondo, ondo. Zei ikastera joan zara zu Parixera? Eba, Parixen, e, fisikako lizentzia zidut, e, torkizun batean astrofisika berezitzeko. Eta hori izte universitatea universitatean egiten duzu? Zorbon, universitatean. Pentsatzen dut, baxio zientifikoa baintzen nual, nahiz eta ez den olakoa, baino baintzat berezitasunak fisika izango zenuela pentsatzen dut. Eta horrekin batera ere, karo, e, ze aldaketarik bai alda oemendik parisera joateak, edo ondarri parisera joateak aldaketarik nabarituzuzuk horrekin? Ba, egiasan, ikasketei dago jonez, aldaketarik ez, nola, sistema berdina den e, frantziakoa frantzia osoan, bordun, e, eta Bernatxe pare joan aurretik ja li, ose, koregio frantzizo batean nintzen, nintzen ez, ba, dut aldaketa oso ondia nabritu baino ondarritik Parisera joatera ja bizitzeko moduan bai aldatu dela nago bakarrik bizitzen e, beste desde bizimodu desberdina da desde desberdin balda ordun bai bueno baino bueno denbora pasada, denbora Ustea pasatzen uziko go <laughs> eh, gero edo leniketabeinen esan gou nola zuri, bueno, pentsatzen du fizika eta gustatzen zaizula, baina nola iritsi zara Parisera? edo ze ibilbide egin duzu onarritik Parisera joateko ikastera. Ba, ni dola urte bat, eh, fizikari bat ikusi nuen televistan hitz egiten, eneko aspe ditzen dena, eh, dagola gaur egun NASA San Franciscoen lanean e, proiektu batean e, bi mila, gaita lau 2008-mabiko proiektu bat, proiektu batean lanean, eta kontaktatu nuen, eta hasi binen hitz egiten, e, ba bere e, esperintziaz, eta nare guztetzen nire torkizuna, zeren egin, eta bar. Eta, ba, esantzilan, e, de, unibertsate desberdinak e, joateko eta izen emateko, eh a imperial college eh resova tuan sorbona kasuan eta ni nuen, ni nola joko naiz area eh bitik e, nota on alk ukan ez baino ez eh ba ez dagit eh 2020 gain o sea ikasle arrunta ta ordon ba eman nuen izena sorbonan eta hartu zidaten, E, aldabatetik egintzea dako nere ustez e, gomendio gutun bat e, askola aguntzen duena universitate garrantzitzu eta haundio horretian ez ikusi duzu, eneko aspe e, ezaguna da Euska, o, Nasako Euskal Zientzilari bakarra iritsi, e, Nasare iritsiden Euskal Zientzilari bakarra eta bere gomendio kartarekin gainera joan zegoider parizera nio ikasketetan e, Unibertsitateko lizentzia da Orain pixka bat, bon, pentsatzen dut gehiengoa teorikoa dela, zek gai ematen dituzue eta praktikorik bai al dago edo nola doa hasiera hau eta ze gai dituzue eta hori. Ba, u Helenegurtzea, e, e, zatitzen da bi semestretan. Segi segilibeteko 2 zatitan. Orduan, lehengo zatian e, ditugu Derrigorrez matematikak, e, mekanika fisika Eta... eta eta... Ai, parkatu, ahai, eta kimika. Eta gero ja, autuzkoak, eman zizguten guten lau, zirela elektronikoa, edo elektronika, edo informatika, edo kimika, edo optika eta elektrostinetika. Ni nire kasuan okeratu noen e, optika eta elektrostinetika. Gehien e, uritzen delako gero fizikako lizentziari. Gero, oso dundu dago nahi ere, dala, e, lehenengo semestrean, e, unibertsitateak porusatzen du gai bat, e, derrigorrez joan bardena ere, de, dala, inserzio profesionalare, profesionalari hurbiltzeko ba, bi ordu ez. Eta hor, laguntzen, da, orientazio kurtsu bat bezala. Orduan hor, laguntzen dizute, ba, piskat galdua zaude, zure torkizunari buruz, zenea egin eta, ba, hor, eh eran zure akadiz eta bar Ondo ondo ikusi dugu unibertsitate bai gaiak beintzat ni harrituta gelditu nahi diz gaiakuntzaterakoan eta hori alde batetik gai kompleksioak esango dugu ni naiz oso zientzia arlokoa Baina hori batetik eta beste ikasketak gauza bat dira, baina etxetik urrtik joan ere aurretik aipatu duzu, baina bizia eta hori dena nola egin duzu ikasle residenzian zaude, pixua daukazu, nola moldatzen zara Parisen zure bizia egin ez? Bo bani, e, pixuan nago, bakarrik hartua, hartu egonen hau e, gero, bat, zakit lagunak, familia, edo etorriak nahi badu du edo edo lanabatik, edo zakit oporrak, E, ba, ez joateko hotelu atera edo bestelako atera ba, errezago izateko pisuan gelditzuko nerekin eta zein beste diru gastatu baino hori, eh batean bakarrik eta gero bai ezan da, eh ninago konxeratua ikasle frantsesa baino ez es dut eh frantsesa nazionalitate ordun erresidentzian sartzeko asko zailago daukat eh Ba, frantzisa izan ez. E, Habitu hori ere datu interesgarria da azpimarratzeko, ha? Zde, bueno, normalen atzeretik etorretan laguntzak eman emanberko liratekelako, baina ikusten dugu kasunetan ez dela ala. Ikusi dugu pixuarekin eta biziarekin, eta baita Unibertsitatean ere ondo moldatzen zarela, olako gaien izenak ikasi baditu zu behintzat, baina eiderrek ere badu beste atal bat, eider Ba, aurreko aztean izan zen Errumanian munduko e, sortzigarrena gelditu zen, Piragoan, okerrez banago, ez da, Eider? Bai, hori da, bai, sortzigarrena, bai. Sortzigarrena gelditu da, eta esan behar da hori, Espainia maian ere irugarrena, hainbat eta hainbat, e, ba, tan parte hartu, eta karaipen ugari ere badituena. Eta Parizean nola entrenatzen du Pirago izabatek, Eider? Ba, nire kasuan kontaktatu behar izan noen Frantsese Federakuntza, E ere, e, kurtsoa edo ikasturtean sinuela, eh, bi astelenago munduko txapelketara eh, joan aurretik ordun bearnu entuki bat e, entrenatzeko eta ezgaltzeko forma fisikoa, ez? Orduan, e, kontaktatu nituen hainbat e, pertsona, Frances Federazioa, Freakuntzakoak eta azkenean utzi zitaten entrenatzen e, talde batekin oso ona eta hori e, ba, hori hori horretuko gutu urte osoa. Dala estadionautiko olimpikoan, e, parisetiko gehi minutura, trenez jutena izena, eta horrentrenatuko gutu talde oso politeta ondibatekin, eta oso ona. Eta gainera hori zongo dira e, paris, hori 2000 italauko parisko olimpiadak, hasi kezperintzia izin jo beha, eta toki zura, ikaragarria. Ikusten duzu ere eh, ikaslea ba hori, eh, lehen Leno aipatu bezala eh, zientzia mailakoa fisika egiten ari dena Sorbonan, kirolariare bai, gaina piragoista, eh estadio nautiko olimpikoan entrenatzen duena, orain joan gaitezen haudena oso poso politagalditu da, baina pixka bat ere Parisetik zerbait botako da faltano, hemen Euskal Herria da hondarri bitatas, ezta? Bai, bai, batez ere lasaitasunao Anpiskat ez dago estresa, baino bai jende guztia da bilela oso azkar eta beti estresatua bezala ez. Eta gero ba emengo jendea, ez beti e, nahi duzu, ba ez dakit ezagutzen duzun jendea egon, ez dakit bazure arazoa kontatzeko, edo zenu seguna, edo, eta azkenan ni huan dekizut olako hainbeste denbora bizi bakarriketa ez, baino etxe egitea ez egotea inor, edo ba bueno. Beti nahiago zendor baita egotea ez, baina, bueno, orain dugun ditugun aukerekin eta telefonoz eta, ba, urbilena, ba, ez dago gezki ez. Bueno, bueno, arrazoi duzu orain e, telefonokin eta teknologia berriekin urruti egonta ere gertutasun bat lortzen dugu. Eta gero ere hau gazten saioa da eta, bueno, gazteri ikasketak eta interesatuko zaizkie, baino, hemen meintzat, parranda edo festa festaiteko ohitura asko dago, Hor parisen bai aldago edo ikusi aldut zerbait edo joan altzara parrandara, hemen denagaldetu behar dela. Ikusi bai, gehien ez orsteagunetan baina nola lehenerrean doa mezala e, munduko txapeketa, no? En ordo ez zinduena atera, bai kovidaren gatik edo e, ba ni zaintzea gatik edo, ez? Bai, obeto, etxengelit e, aukero berena etxengelitza zen, ez? Baina, bueno, orain bai ikusiko udala laber non parrandan dago eta andoraden eta kontatuko izutu hori da hori da ikastazu ni ara joaterako e, besteri gabe ikusiko txintxotxintxe txin txin bilizadegula momentuz Eider Parixen e, fizika ari dela ikasten zorbunan, e, Piraoizuan ere jarraitzen duela, orduan hori etorkizuneko nasako zientzilari bat agian. edo Piraoizta olimpiko bat zenek daki placer bat izan da Eider hemen euskal irratietako mikroretan izatea eta eskerrik asko guztiagatik Ezkerrikasko, zori, beti pazerba da zure <risa> zurek nintzen. asko eta hurren arte, eta zorte onona, bai txapelketetan, eta bai Parisen eta bai denean. Bai, ezkerrikasko, ondizan. Bai, hurren arte. Dancin I got bright <risa> in my mind And the colors run morning All arloan jarraituko dugu beti ere, baina Parisen lizentzia bat ikasten dabilen neska batetik Salamankan gradu bat ikasten ari den beste neska batengana joko dugu. Hain zuzen ere, Oneka Arteaga dugu telefonaren bestaldean eta ba ikasketak egiterak Kanbotik Salamankara, joan zaigu. Arratsa Leon honeka. Lenik eta bain Kanbotik Salamancaraño ikastera badugu euskal kanta bat hori dioena, baina zer ikastera joantzara honeka? Bara bizo irugteak ginuela ortofoniak hasi nahi nuela. Eben, Espainian logopedia egin zailo. Eta, bera zortara, eto ginaiz, logopedia ikastera, salamankara. Hori ikasteko aukerarik ezalago hemen gertu bai, Parraldean edo Frantzia, mailan edo salamankara inojoan berralda? Be, Azteko eskalexian ez da logopedia edo ortofoniak ikasteko aukerarik. Jamar da, edo Frantziara, edo Espainiara. Eta Frantzian askit zailada hartu aizaitean, iartu izan zantzaren beste puntan, eta, eta gero beste naz, be Spaniara. Eta gero konbadidazioa razoak ere ukan ituenik, beraz um, eskola batera bat eto jinaiz. Eta hola, ba, imomentukat, zudabizki evidenteak, eskola egitik burbil ortofoniak asketak ikiltea, beraz, horregatik xagabankara eto jetzeko erabaki hartu nuen, eta behementxe. Ezan duzun bezala, Euskal Herritik urrutik, gainera ipatudu duzun bezala bidean zenbait ostoporekin konvalidazioak eta direla medio eta gero ere, eh, kanbotik salamankara aldaketa hundi izango da, ez da honeka? Ege ezan bai, dekin behar kanbat 5.000-6.000 biztane ditu eta etoakza kanbotik ola salamankara saltoan dia izan da, parez ere izkun kanbon zan bon, berkantzis dena, eta hemen eh, espaniolez modatu behar naiz, eta bizia ere ez da ez da berdin hemen askoz ingenengo kali bizi geiago hemen han marino eta ber murakileko pasatzen utz kadean sanbon marino ba baina enesto zasgioan gei integratu leitzen begotzen gido ordena estudantezkat saila ez sailarenan aina beste denik ustak kanpotik eta genat zabankan gastaienitzua da beraz dena hor gastea invaditor dituen zure eskola kide eta dena gasteak estudantezkat bizitzen zuen Baina, baina ongi-ongi, lohtu duten L4 maitean guti gura bera, eta, eta prusik bai. Ikusi dugu, moldatu zarela eta hori postekoa da, hori izate maidea gian zaienetakoa emendik Euskal Herretik Kampora joan takoan, baina, bueno, moldatu bazara ondo behintzat eta gero beste alde batetik esan duzun bezala e, logopedia ikasten duzu, eta logopedian zer nolako gauzak ikasten dira lehenengo maila honetan edo ze ematen duzuzuko, neka? Be, nik, que maitena psikologia eta modekin iha logopedia nere aski per osasunalde tillo itendeen ikasketa bat dela. Beraz zor bat anatomia, bero psikologia linguistika ere hizkuntzaile erabiltzen da eta hortan beldurtskan moden hasieran, be espainolez ikastearen belduja eta ya nola moldatuko nintzen eta ya daimen euskara zoralak hasikera bizen, dirauz komunikatzeko espainolez dela astepenan subjetiten izan ba ina Hori kurtsuak espaniole zartzea, apunteak espaniole zartzea, eta hola, baina ongi eta psikologia, anatomia, linguistika eta gero matematika biskateretan dugu. E-statistikak ikuste ditugu, beda psikateretan lehen kurtsa honetan askio horokoja, gero asko ditugu praktikak egiten, eta hola, momentuko bat dena teoria da, eta eta ongi ditz teknikoak espaniolez, eta hola, biskateretan bitxi, baina egin egin bat atxamaitan dudan, eta Eta mod batzen ari zen, astudan, eme, ena apunteak, ziren, egitia euskaraz eta egitia españolez hiendak galetzen mazizkidan apunteak, hiendak etzen duzu lehtzen, egitia euskarazitzen duerako, baina pizkanaka harinaiz apuntea gileago españolez hartzen eta hobe-hobe. Aipatu duzun bezala, han, bueno, eh, españolez ari beharko dizketan, eta zuk emengo azarela edo kamoko azarela esatean zure ikaskidek eta zer diote. Eta, pixkat, ez da bizkibidentaz, eta garritzen daten ungoan haizuen, eta nek jeteo da euskaldeikoan eta gero, garritzen baliotez euskaldeikoan haizuen, edo, jende um, gehenak ez da ki euskaldezia bitan zaitu dela, eta zati bat jantzian dela, beraz, jaten dut jantzialdeikoan haizena, hase egitean, zait jantzisat zira, ez egitek aski gai delikatua da, eta, eta, boba, ez da behan hemenan Ora la guntazunak ditut eta haiek haiek ulertut dute eta bakite baina ulo kohegan gabetzen ezari gero erakasleeken aukera unika daitzena eztan unika daitzen auge hasizunarekin ere baida arazo bat zue baina badurtzen aiz eta indari askitza iratsailu lertzea hantziatik heldu naizela baina baina ongi, ondi Hauek, ikasketak alde batetik, eta beste bat e, Euskal Herretik Anpora, edo bueno, etxetik urrutira ikasketetara joan ta, bizilekoa da, eta bizilekurako nola egin duzu, pixua, residenzia? Ebenik gurasekin um, aitartunan, eta ez ginen hendea bat hartu nahi, eta hainik gurasekin gureak jesdik ustean pixua bat hartzeko, da ina nori, eno nino jesargutzen salamankan, eta nintzen eno jesdik ustean bakajik hartzeko pixua beraz. Sekatu gero nintek eta beste binezkekin hartu dut pixua, E nituenak ezagutzen, mitzbakak jiketokin nintzen duenat. Eta irugida, beraz, pisuan, bakotsak badu bere gambera, ta, gero, e, eta gero, pisua paktekatzen dugu. Eta, iaxan, momentu gota, eskin, ongi, behin, beskat bitxia da, ez dugu bate, bizi komunik egiten, ez gerako bina ezagutzen, eta horat, nintzen kase bat ahtzen egin pishuki darikin, behin an, dugira bino, ahas ezagutzen, eta aznik, nendiziak egiten duz, eta gero, txukadatu baxo, bat ez, eta bestek dute berantago edoora eta eta ora genean ezagutzen ez ba jendearekin baina esperientzaaldeji bat da eta menukot ezba bat ere gaizki. Esperientzia esango genu etxetik kanpor gainera pisu batean ez bo ez ezagurakin edo ezagunak izango dira, baina ziira batean ez ezagunak ziren eta gero ere hoeka, hoeka ere erdi formatuaa da dago hemen Euskal Herrian nain zuzen ere Bertsolari izateagatik, eta nola izaten da bertsolari salamankan, honeka? Ege egan ez da izaiten bertsolari salamankan. Bertsoa <giratua> junt, baztegmatera utzi dut, eta hola, burua ez bat ere hoktan, bo, gero, hena ez bertsuaria, hena ez bertsuaria, hena eta, eta hori guziz uh, utzia ikusten, duatzen bertsua.de usera sektena ez, eta bertsu batzatik gireatzen itut, baina hena ez bertsuaren gendak ez daki zerren bertsua ere. Beraz, beraz ez dut bat ere Agemanika txiki horrekin Ba, besterik, eskerrik asko Honeka hemen Euskal Irratietako mikroetan, ba, mikroetan izatea gatik Ede, mile eskerrik Gomitazza gatik eta plazk bat izan da Nesperientzat hartekatza Eta, ean, estalibataz Erkartu bat zerik dugun behitz Horida, horida, eta eskerrik asko Eta plazerra gurea izan da, honeka <laughs> Mile <Mileskarek tu> eskerrik <laughs> arte bat dute nire historiak zen bat ondar aletan kabituko da nire memoria inoiz konta tuko bat guztia zen batean mandudan kampura zen mandudan barrura Zerrik usten dudan, kampoti dudan, barruti Euskal Herrira itzuliko gara eta beti ere Goimalako ikasketetan jardungo dugun harren unibertsitateko gradu lizentzia eta ikasketak alde batera utzi eta Goimalako lanbideziketako hizketako ikasketetaz jardungo dugu Hain zuzen ere antseta irratira etorri zaigu urtzi Blanko endaiarra Donostian lanbide hizketako erdimailako graduat egiten ari dena Arratsaldean urtzi Arratsaldean Zert ikasten ikastentzu donostian? Ba, ezetika ikastena naiz beta zentroan, grosen kokatua dagoena. Eta esan dugun bezala, ez da unibertsitateko e, gradua ebasisik eta goi mailako lanbide bat da eta zer dif ze diferentzia dago bata, bata eta bestearen artean? Ba, praktika gehiago egiten dira unibertsitatearekin konparatuta, adibidez, labilloeteko praktikak ditugu eta gero ere ani erdia da teorikoa eta beste erdia praktikak egitea gure artean. Esan duzun bezala, e, praktikak asko kontatzen du. Ordan ezzukere pentsatut ikasketa bezela, bai duzula teorikoa eta praktikoa ere bai. Ze egiten duzu ikasketetan? Ze gai dituzu eta ze egiten duzu praktikoan? E, praktikoan ba estetikari lotua da, da, da guztiak guztia egiten dugu eta gero teorikoan ba estetikan ez dena sartzen ba gehiago anatomia, inglesa, eh maino ingelesa ez da galatua baizik eta gehiago lanari lotua, lan horretarako lotua. Gero ere E-marketin, nola saldu produktuak eta nola zure enpresa e, nola eraman. Estetika ari zare ikasten eta gero ere gauza batzuk dira klasean egiten diren praktikak, baina okerrez baina gero urtean zehar ikastaro batzuk edo ez batzuk baditu zuez, ta? Bai, lehen urtean ez dugu ikastaro erik, baina bigarren urtean otxaietik e, uzta jarte daukago ikastaroa. E, Iabetoiek. Eta gero ere ikasketa hauek bi urtekoak izaten dira, okerrez ok banago? Mm, bai, a ber, nire ikasketak erdi maila erdi maila di, dira, baina gero, em, beste titulu bat emango ditugute goi maila bat bezala kontatzen duena. Estatu batuko ikasketak dira horrak zerbait. Estatuatuetako eskemako ikasketak esango benituzke direla Donostian ikasten dira goek, estetikakoak hain zuzen ere, bi urtekoak erdi maila baten parekoak hemen, baina gero titulazio, konvalidazio baten bidez, goibaiakoak bihurtzen direnak e, hori da, gero beste etxetik gertu, endaiatik Donostiara pixurik eta da behar, baino goizero nola autobusez, autoz nola, ba, nola joaten zara zu ikastetxera Ba, goizero, e, autobus hartzen dudut irunetik, beratzen degatik irunera motoa noa, eta gero autobusean berrogitabaz minutu edo. Ondo, eta gero beste hau zabatzu, esan aipatu berda ere bai, e, urtzi Bernate Txepalizioako ikasle oia dela, aurreko urtean zegoen terminalean, orain esan dugu bezala goimaiako ikasketetara jodu, eta bera, ez zegoen e, terminal horoko horrean, maizik eda terminal profesionalean, hain zuzen ere merkataritzako arloan, Eta diferentziarik bai aldago zu bo, lamide, lamide ziketara egin duzu salto, baina nik pentsatzen dut aldaketak izango bidele edo aldaketak nabarituz dituzula bentsat ezta? Bai, bereziki e, orduko puruan. E, orain asko zordu gutxeago lan egite ditut edo ikasten ditut. Nubedo, nolako praktikak egite dituz ez egiten duzuta inzuzen ere praktiketan? Ba, orain lehenengo hasiko gara gure artean egiten praktikak, beraz, buztia lehenengo dugu gure artean, eta geroia, kanpoko jendea etorriko da ara bertan egitera, guk aiei gauzak egitera, eta geroia, hau txaian, sartuko digute em, estetika zentro batean, praktikak egiten lau hilabete haiekin. Hori da, eta praktika horietan sartzen da, pentsatzotikia moztea... Ah. Eh, praktiko dietan sartzen da, ba, dibidez depilazioak, eh, askazalak egitea, masajeak, eh, horrela ko gauzak, ezetik anzartzen diren gauza. Hori da, ba, kizuen bezala, hemen etorkizuneko estetizizta bat daukagu, eta, bai, bueno, etorkizuneko atituluarekin, eh? baina ere ibiltzen zaigu. Orduan, besterik, bai, placer bat izan da hemen Euskal Irratietako mikroan zuri izatea, eta eskerrik asko urtzi. Bai, eskerrik asko. Guretko argiak, bidarititan, taksi hori barroan, traik ez dure eta da hirargia, komplizea, buru This is how we do it, do it the way, way we move it. This is how we do it A point This is how we do it This is how we do it The way, the way we move it This is how we do it Move like we do it Nostiatik bordelera egingo dugu salto baina beti ere gaiberdinean jarraituko dugu ikasketetan eta lanbideziketako goimaiako ikasketetan hain zuzen ere Bertan, ba nekazaritzaren inguruan gainera maaztien inguruan ikasketak egiten ari den irulegiko patxin ezagutuko dugu Gazte, nora oa Euskal Irretietako gaztei zuzenduriko saioa Arratsaldean patxin Gatsaldeon. Zer mauz gabiltza? Ondzat Ondo, ondo, ondo. E, bordelen Arizara ikasketak egiten esan dugun bezala. Zer ikasketak Arizara egiten? Bordelen hor, niz uh, BTS batean, uh, ma hasti gintzen BTS batean. Boa, niz xusen Blanko Foren, boloen bordale ondoko egibatean. Egi Eta han Liseo handutan ez, Liseo edo ikasketak handutuz tan ez, han uh, niz hor, niz ikasketetan Blanko Foren. BTS hori mazti gintzari lotutako, esango esan gudu lehen sektoriari nek, sektori, nekazaritzari e, lotutakoa dela, ze egiten duzu ikasketa hoietan, dena praktikoa, teorikoa, nolakoak dira ikasketa hoiek, patin? Hor, dian hor, nien iz, uh, BTS batean, uh, nuen nintzen alternantzian, bakarik uh, liseoan nintzen. Baina, uh, baut, uh, ala ere, bau guainitza, uh, pratika, didez, hor, asteuntan, eta jonden astean, hor, maatsi gintze, sasoena baita, eta avons le tableau ira ma chez Gaston Divatira. Mesternal serie banco um, pratique à Bella bu, badal ou ou l'histoire avec notoire dans la Casteloa notoire de nola Et diren qui courbe dedans a bien lié au choix rat ici, c'est la nomart chambre des soldats. Mais on note Uh, gero batut, uh, uh, makin ekin lotua adena kutsua, makineria eta ikasteko ma, ma, ma, ma, makinaz behirak. Uh, gero bat uh, gai horoko jarak, matematika, kimika, bat ere frantzesa dokumentazioa eta abdako gauzak. Eta alare, uh, bo alare haski... Aski zehatzada, e mehene materia diguruz, utia da maztik intzari diguruz. Bai, bai, esan duzu bezala ikusten dugu oroko hartasunetik, esan duzu bezala kimika, matematika, gero ere praktikoa ere, frantzesa eta mo, frantzesa edo eh, esan dugun bezala, eta gero ere zehaztasunak ere, bai, mazti ingura, makinarian ingura, orduan, ikusten dugu oso kompletoak direla ikasketak, hori alde batetik, eta gero ere, entzun dut, atzerrira zoaztela ardua aprobatzera edo, ze nora zoaztese, bidaio, oso historia da hori patin. Noخذiena oxten voulez projecteur à à picobacanca scancin dans l'histoire que nous voulions que le projecteur il y a trois siara acheter batasse j'en ai ira trois siara angoanuan gestatzeratera no marki bidaya la indique de gite nouveau enfin d'écouter la indicate chikala dépendait covid rochides aterazano te de video tok bigarren urtekoak BTS bueno, bitarte bigarren urtekoak eh bianteremuriano Javier atera bien la corticara yon urteko bisdias pa ituteagin covid alenatik en bianteremuriano bien la corticara hbtes angoano gastezera tango etsalden bueno espero desta un sorteo na izan desazuela eh osasun egoerak eta bidaia hori egitea a, egin dezazuela azuela osasun egoerak baimenduta eta gero beste gozat ikasketak dira eta beste bat hori etxetik kanpora joatea an instalatzea eta hori bizimodu berri hori ze moduz doa pixua erresidentzia nola zaude pakin Oh dieu non niis euh niis um, euh um, emasterbaten etchanis Frances Chamroc habitan eta, bon Ekar bizitza ontsa pasatzen da, le ontsa akomeatzen uh, uh, Ondotik, um, liseotik urbil niz, alare, uh, Blankofor ez eta iria egia da, pishkat iri, baina pishkat, uh, mo bada berde pishkat, alare, xa, bada berde pishkat. Eta uh, eskolatik biziki urbil niz, eta uh, bizitza, jasten iz, pishkat uh, ikusten nola pasatzen den bakari bizitza, jateko egitean netza eta txetan bakarrik hor txupermerkatu aski urbil nita eta autonomian bizitzen lindizikasetan Bueno ba, ikusi dugu ondo zabiltzala ikasketak ere dotoreak, elaborantzakoak elaborantzak egin zakoak zehatze izan da honetan, bizia ere primeran, ba, eskerrik asko patikin, besterik gabe, posten gara ondo zabiltzala eta eskerrik asko euskal irratitako mikro gurekin izateagatik. datik Esker zuri Eta ikusiko gara hurren arte. Dei va. Espero duzu askeran dian. Meques, place voy san, dai te kenan. Eran son las dos. Veico Gero gara superero jaz Ta iuntzen bado Ta ez bado Ez begiratzera Inoiz ezatzera Itzaletan bagai. ango izango si urba de la izar arrebat pureza hai honek bere agenda ere izango du gainzuzen ere gazteei zuzendutako agenda eta hilabetean zehar dauden itzordu ezberdinen berri emango du. Bi <gülüyor> mila bateko urriari begira hiru itzordu jaso ditugu. Horietan lehena, zendu berri den Guillermori Etxepare Lizeoko zuzendari oiari eta belaunaldi askoren irakaslea. Izan denari, datorren larun batean urriaren bederatzean goizeko amaiketan omenaldia egin gozta jo, Bernat Etxepare Lizeoan. Agur eta ore, Guillermo. Digarrenik Etxepare Lizeoak elarazidugu, hain zuzen ere, Urriaren 16ean Nafarro Nafarroainez izango da eta bertan izango da Etxeparanga. Etxepar elizeoko musikarik azten Txaranga. Alanola arratsaldeko 5etatik 7 bitartean kalejira bat eskeniko dute Lizarrako kaleetan Santiago Plazatik irten da eta Lizeoko aldarriak bertara eramango dituztela ere esan digute Alanola azterketak euskerez nahi dituztela. Honekin urriaren 16ean Lizarrara Nafarroainezera bertaratzeko deia luzatu dute Etxeparetik. Eta azkenik, ikastolen elkarteak, bertsozale elkarteak eta bertsularien lagunak. Urriaren hogeita lauean abadinon. Euskal Herriko Eskolarteko aizango dela gogororazten dute. Hau da, bertsularik gazten Euskal Herriko txapelgoa eta bertan, ipar Euskal Herriko iru gazteariko dira norgeia okan. Ipar Euskal Herriko Eskolarteko... Txapelduna eta txapeldun ordea, aira, aizpurua saratarra, eta honek arteaga, kamoarra. Hauek lapurdenen izenean joango dira eta siberuaren izenean berriz, haetz, etxar, beraz. Urriaren hogeita lauean, abadein gerturatzeko gombita ere luzatzen dute. <reparusen> hauek izan dira bildu ditugun ekitaldiak eta hauek izan da urrirako prestatu dizuegun agenda. <reparusen> Informazio praktiko bat ere bai zuentzaten zule. Gaten orahoa saiooko agendanik itzzordu bat edeta iragarki bat plazaratu nahi badu zue. Antxeta irratia abildua Euskal Iretiak punt info emailera bidalezazue Gaten orahoa saiorako dela zehaztuaz. Besterik gabe honekin iritsi gara Gazte gaztenhorahoa saioaren lehen saioaren amaierara eskerrik asko entzuleok zuen harretagatik placerra handia izan dazuekin Euskal Irratietako oinetan ordu gahau partekatzea eta besterik Be, azaroan itzuliko gara hain zuzen ere azaroaren 3an asteazkenarekin beste gai batzuk jorratzeko mila, mila esker guztiegatik ilabete hona pasa dezazul eta segi zasue gazte izaten reitako gazteei zuzenduriko saioa Gazte noraoa hau ire saioa duketa